Розділ 13. Барент ішов вузькими покрученими вуличками кварталу, не знімаючи руки зі своєї зброї. Він проштовхувався серед кульгавих і сліпих і йшов повз гідроцефалів і мікроцефалів, повз жонглера, що утримував у повітрі на люту 12 палаючих смолоскипів за допомогою рудиментарної третьої руки, що виростала просто з грудей. Продавці торгували одягом, амулетами, прикрасами, тягли візки із сумнівного вигляду і неапетитною їжею. Він минув ряд яскраво розфарбованих борделів. Дівчата, скупчившись у вікнах, щось гукали йому. Чотири рука і шестинога жінка – повідомила йому, що саме настав час для дельфійських обрядів. Баррент відсахнувся від неї і мало не наступив на жахливу гладку істоту, що розщібнула блузку і виставила на показ вісім зморшкуватих грудей. Він оминув її, ледь не наскочивши на четвірку зрослих поміж собою сіамських близнюків, що дивилися на нього Великими скорботними очима. Барент повернув за і змушений був зупинитись. Високий, обшарпаний дідуган із ковінькою перегородив йому шлях. Чоловік був сліпий на одне око. Рівна гладенька шкіра вкривала заглибину на його лиці там, де мало бути око. Інше ж його око. Виблискувало гостро і сердито з-під білої брови. «Ви потребуєте послуг справжнього скренера?» – запитав старий. Барент обережно кивнув. «Ходіма!» – промовив мутант. Він завернув у якусь алею. Барент йшов слідом, міцно вчепившись у руків'я зброї. Хоча мутантам було заборонено законом носити зброю, але більшість із них, як і цей старий, мали завжди під рукою важкі ціпки із залізними навершами. На близькій відстані кращої зброї годі й бажати. Старий прочинив двері і закликав рукою барента зайти. Барент затримався, пригадавши історії про довірливих громадян, що потрапляли до рук мутантів. А потім, знявши зброю із запобіжника, ступив всередину. Наприкінці довгого коридору старий відчинив двері і провів Барента у маленьку тьмяно освітлену кімнатку. Коли очі звикли до сутінків, Барент розгледів фігури двох жінок. Вони сиділи за звичайним дерев'яним столом. На столі стояла миска із водою. У воду була занурена багатогранна скляна куля, завбільшки з кулак. Одна із жінок була дуже стара, вона зовсім не мала волосся. Інша була молодою і вродливою. Проте, коли барент підійшов ближче до столу, він побачив. Її ноги з'єднані нижче колін перетинкою із лускатої шкіри, а ступні зрослись у рудиментарний риб'ячий хвіст. «Що ви бажаєте, аби ми відскренили для вас, громадянине Баренте?» запитала молода. «Як ви дізналися моє ім'я?» – здивувався Барент. Не отримавши відповіді, він сказав. «Я хочу дізнатися про вбивство, що було скоєне на землі». «Чому ви хочете дізнатися про це?» – знову запитала молода. «Невже влада не зарахувала його вам?» «Звісно, зарахувала. Але я хочу дізнатися, чому я це зробив. Можливо, у мене були пом'якшувальні обставини. Можливо, я зробив це для самозахисту». «Це важливо для вас?» – запитала молода жінка. «Я вважаю, що так», – промовив барин. Він хвилину повагався, а потім зізнався. «Справа у тому, що в мене невротичне упередження щодо вбивства. Я волів би не вбивати, і, і саме тому я хочу з'ясувати, чому я вчинив вбивство на землі». Мутанти перезирнулися. Старий усміхнувся і промовив. «Громадянине, ми допоможемо вам усім, чим тільки зможемо. У нас мутантів теж є упереджені щодо вбивства, оскільки насамперед завжди вбивають нас. Нам всім подобаються громадяни із неврозом упередження проти вбивства. Отже, ви... ви відскрените моє минуле. Це не так просто». Застерегла його молода жінка. Здатність до скринінгу, яка є одним із кластерів псі використовувати доволі складно. Вона не завжди працює. І навіть коли функціонує, часто може налаштовуватись не на те, на що нам потрібно. «Я гадав, що всі мутанти можуть зазирати у минуле, коли їм заманеться», промовив барен. «Е, ні». Відповів йому старий. Це неправда. По-перше, не всі ті, кого відносять до мутантів, є такими насправді. Майже будь-яку деформацію чи то аномалію тепер називають мутантизмом. Це стало зручним терміном для визначення кожного, хто не відповідає земним стандартам зовнішності. Але ж існують справжні мутанти. А вже ж, а вже ж. Але є також різні типи мутантизму. У декого просто виявляються відхилення внаслідок радіаційного впливу. Гігантизм, мікроцефалія тощо. Лише деякі з нас володіють, бодай, найменшими псіздібностями. Хоча всі мутанти стверджують, ніби вони їх мають. «Ви вмієте скрянити?» – запитав його барент. «Я ні, але Міла уміє», – сказав він, показуючи на молоду жінку. «Іноді у неї це виходить». Молода жінка дивилася на скляну кулю у мисці з водою. Її бляклі очі були широко розплющені, її тіло із риб'ячим хвостом виструнчилось. Стара жінка її притримувала. «Вона починає щось бачити», – зауважив старий. «Вода і скло потрібні їй лишень для того, аби зосередити увагу. І змілий добрий скренер, хоча іноді вона плутає майбутнє із минулим. Це змиває спанталику і псує їй репутацію. Однак цьому не можна зарадити. Щоразу, коли... Майбутнє відображається у воді, Міла повинна розповісти, що вона бачить. Минулого тижня вона сказала одному хаджі, що той помре за чотири дні. Старий посміхнувся. «Хе -хе, ви бачили вираз його обличчя? Вона побачила і те, як саме він помре, запитав баран. Так, від удару ножем. Бідний чоловік просидів вдома всі чотири дні. І його таки вбили? Звісно, його вбила дружина. Доволі рішуча, пані. Баренту залишалося сподіватись, що його майбутнє Міла не побачить. Життя доволі важке і без прогнозів мутантів. Нарешті... Молода жінка підняла погляд від ограненого скла і сумно похитала головою. «Я вам можу сказати дуже мало. Мені не вдалося побачити вчинене вами вбивство. Але я побачила кладовище і на ньому надгробок ваших батьків. Це старий надгробний пам'ятник, встановлений майже двадцять років тому» кладовище розташоване на землі на околиці містечка Янгерстун. Барнс пробував пригадати, але ця назва нічого для нього не означала. "Окрім того", сказала Міла. "Я побачила чоловіка, який знає про вбивство. Він зможе вам про це розповісти, якщо захоче". Цей чоловік «Був свідком вбивства?» «Так. Це... це той чоловік, який доніс на мене?» «Я не знаю», – похитала головою Міла. «Я бачила вбитого. Його звали Теркалер. І біля нього стояв чоловік. Ім'я цієї людини – Іліарді. Він зараз тут? На Омезі?» «Так. Ви можете знайти його просто зараз у Єфоріаторумі, на Малій Сокерній вулиці. Ви знаєте, де це? Я знайду, сказав Барент. Він подякував дівчині і запропонував платню, але вона відмовилася її взяти. Міла виглядала дуже збентеженою. Коли Барент виходив, вона гукнула йому услід. слід. Будьте обережні. Баренц зупинився біля дверей і відчув, як крижаний холод стискає йому груди. «Ви бачили моє майбутнє?» – запитав він. «Лише трохи», – промовила Міла. «На кілька місяців наперед». «І що саме ви там побачили?» «Не можу пояснити», – відповіла вона, хитаючи головою. «Те, що я побачила...» Неможливо. І що ж це було? Я бачила вас мертвим. І все-таки ви ви зовсім не були мертвим. Ви дивилися на труп, який розсипався на блискучі частини. Але труп це також були ви. І що це означає? збентежено запитав Баррент. «Не знаю», – відказала Міла. Єфоріатуріум виявився величезним яскраво, але без смаку оздобленим закладом, який спеціалізувався на наркотиках та афродозіаках. Він обслуговував переважно пеонів і місцевих клієнтів. Баррент почувався тут чужинцем, коли йому довелося проштовхуватись крізь натовп аби розпитати офіціанта, як можна знайти людину на ім'я Іліарді. Офіціант вказав йому на лисого, широкоплечого чоловіка у кутку. Той сидів із чаркою та на пікіти. Барен підійшов до нього і назвав своє ім'я. «Радий познайомитись із вами, сэр», – відповів Іліарді виказуючи обов'язкову повагу мешканця другого класу до привілейованого громадянина. Чим я можу вам прислужитись? Я хочу поставити вам кілька запитань про землю, сказав Барент, сідаючи. Я мало пам'ятаю про неї, відповів Іліарді, але розкажу все, що знаю. Ви пам'ятаєте людину на ім'я... Теркалар, а вже ж худорлявий такий хлопчина, косоокий, найнікчемніший із тих, кого я тільки знав. Ви були присутнім, коли його вбили? Ну, був. Це було перше, про що я згадав, коли зійшов із корабля. Ви бачили, хто його вбив? Іліарді виглядав спантеличеним. Ну... Як бачив, я його і вбив. Баррент змусив себе говорити спокійно і стримано. «Ви впевнені у цьому?» «Ви точно впевнені?» «Звичайно впевнений», – відповів Іліарді. «І я буду сперечатися із будьким, хто захоче приписати це собі. Саме я вбив Теркалера, а він...» Він заслуговував і ще й на гірше. Після того, як ви вбили його, чи ви бачили десь поблизу мене?» Іліарді уважно придивився до нього, а тоді похитав головою. «Та ні, наче не бачив. Але я не можу бути впевненим на всі сто. У мене у спогадах провал...» Відразу ж після убивства Теркалера. Дякую, сказав Барент і залишив Єфоріаторіум. Розділ 14. Баренту було над чим поміркувати. Але що більше він думав, то більш заплутувався. Якщо Іліарді вбив Теркалера то чому Барента депортували до Омеги? Якщо припустились ненавмисної помилки, то чому його не звільнили, коли виявили справжнього вбивцю? Чому хтось на землі звинуватив його у злочині, якого він не вчиняв? І чому у його підсвідомості зберігається неправдивий спогад про той злочин? У Барента не було відповідей на ці запитання, але він... Знав, він ніколи не відчував себе вбивцею. Тепер він мав певне підтвердження того, що він дійсно не вбивця. Відчуття зникнення провини за вбивство все змінило для нього. Злочинний спосіб життя на Омезі викликав тепер відразу. Єдине, чого він хотів, це втекти звідси і повернутися до життя на землі, яке належало йому по праву. Але... Це було неможливим. День і ніч сторожовики кружляли над головою. Навіть якби й був якийсь спосіб їх оминути, втекти все одно не вдалося. Технологія «Омегіан» тягнула лише двигуна внутрішнього згоряння. Зоряними кораблями керували виключно земляни. Баррент продовжував працювати у магазині проти отрут, але його відстороненість від суспільного життя – ставала все більш і більш помітною. Він ігнорував запрошення магазину снів, ніколи не відвідував жодних публічних страт, популярних серед місцевих мешканців. Коли збивались з граї натовпу, аби піти трохи повеселитися у кварталі мутантів, Баррент зазвичай посилався на головний біль. Він ніколи не приєднувався до полювання на день прибуття, і дуже брутально обійшовся з торгівельним агентом клубу «Тортур». Візити дядька Інгемара не змогли навернути його до релігії. Баренд знав, що наривається на неприємності. Він їх очікував, але це його мало хвилювало. Зрештою, у порушенні законів Омеги не було нічого надзвичайно поганого. Доки вдається уникати покарання. Не минуло й місяця, як Барент отримав шанс перевірити вірність такої поведінки. Одного разу, коли він йшов до свого магазину, якийсь чоловік наштовхнувся на нього у натовпі. Барент відступився, але той вхопив його за плече. «Як ти гадаєш, кого це ти щойно штовхнув?» – запитав чоловік. Він був невисокий, але доволі кремезний. Його одяг вказував на статус привілейованого громадянина. П'ять срібних зірок було на його зброї. Це означало кількість вчинених ним дозволених вбивств. «Я вас не штовхав», – повільно промовив Барент. «Ти брешеш, любитель мутантів!» Натовп довколо них змов почувши цю смертельну образу. Вілл спокійно відступив на крок і чекав. Чоловік вихопив зброю швидким і відпрацьованим рухом, але вона опинилася у нього в руці на незначну частку секунди пізніше, аніж спалахнув промінь із пістолета Барента і висверлив акуратний отвір у чоловіка між очима. Відчувши рух позаду, Барент обернувся. Двоє привілейованих громадян діставали свої пістолети. Барент вистрілив, блискавично прицілившись, і сховався за рогом магазину. Понівечені тіла нападників гепнулись на землю. Від дерев'яного фасаду, пошкодженого кулею, відлетіли тріски і хльоснули Барента по руці. Він побачив четвертого чоловіка, що стріляв у нього з алеї. Барент вбив і його. Двома пострілами. На цьому все закінчилось. Всього за декілька секунд він вбив чотирьох чоловік. Хоча йому загалом був невластивий менталітет вбивці, але Барент почувався задоволеним і перебував від чогось у піднесеному настрої. Адже він стріляв лише для самозахисту і надалі дав здобувачам статусу привід для роздумів. Наступного разу вони не будуть з опалу стріляти в нього. Обиратимуть собі легші цілі і облишать чіплятися до нього. Повернувшись до свого магазину, він побачив, що на нього чекає Джо. Кредитний шахрай мав дуже заклопотаний вигляд. «Я бачив сьогодні, як ти фантастично володієш зброєю. Дуже гарно!» Дякую. Сказав Барент. І що, ти гадаєш, що ці здібності тобі допоможуть? Думаєш, можна просто так брати і порушувати закон? Ну, поки що це мені вдається. А вже ж. Але як ти вважаєш, скільки ти зможеш іще так протриматись? Скільки доведеться? У тебе немає шансів, промовив Джо. «Ніхто не може безкінечно продовжувати порушувати закон і уникати покарання. Навіть дитина в таке не повірить!» «Ну, в такому разі їм доведеться посилати по мою душу більш вправних хлопців», промовив Барент, заряджаючи зброю. «Ти не викрутишся», – попередив Джо. «Зрозумій, Віле, у них є безліч способів тебе дістати». Якщо закон переходить у наступ, то вже ніщо не може його спинити. І навряд чи тобі варто сподіватись на допомогу твоєї знайомої дівчинки. Ти її знаєш? запитав Барент. Я всіх знаю, ухилився від прямої відповіді Джо. У мене є друзі в уряді. Мені відомо, що й про тебе там знають. Добре знають. «Послухай мене, Віле, чи тобі жити набридло?» Барент похитав головою. «Джо, ти можеш побачити Моеру? Ти знаєш, як її знайти?» «Можливо», – ухильно сказав Джо. «А для чого тобі?» «Я хочу, щоб ти їй дещо переказав», – попросив Барент. «Хочу, щоб ти сказав їй, що я не скоював того вбивства». У якому мене звинуватили на землі, Барент подивився на нього. Ти при своєму розумі? Так. Я знайшов чоловіка, який насправді це зробив. Це мешканець другого класу на ім'я Іліарді. Навіщо про це розпотякувати? не зрозумів Джо. Немає сенсу втрачати вбивство зі свого рахунку. Не я вбив того чоловіка повторив Барент. «Того я не вбивав. Я хочу, аби ти це сказав Моері. Ти зробиш це?» «Я їй передам», пообіцяв Джо. «Якщо зможу її знайти. А ти подумай над тим, що я тобі сказав. Можливо, у тебе іще є шанс все виправити. Сходи на чорну месу чи щось таке. Може, це допоможе?» Ну, «Мабуть, завтра так і зроблю», – сказав Барент. «А ти обіцяєш їй сказати?» «Я їй скажу», – повторив Джо і вийшов з магазину проти отрут, сумно похитавши головою. Розділ 15 За три дні до магазину Барента зайшов поважний немолодий уже чоловік. Він був високий і прямий немов церемоніальний меч, що висів у нього при боці. Мав на собі пальто із високим комером, чорні штані і блискучі чорні І Із цього одягу Барен зрозумів, що ця людина займає високу посаду. «Уряд Омеги надсилає вам вітання», – сказав чиновник. «Я Норінс Джей». «Заступник міністра Ігор, я тут, як того вимагає закон, аби повідомити вам про вашу особисту удачу». Барент запросив старого до своєї квартири. Проте Джей, не відходячи від правил, вважав за краще лишатися у магазині. «Щорічний розіграш лотереї відбувся минулої ночі», сказав Джей. «І ви, громадянина Баренте, «Є одним із призерів. Вітаю вас!» «І який же мій приз?» – запитав Барент обережно. Він чув про щорічну лотерею, але мав лише розпливчасте уявлення, у чому її сенс. «Ваш приз?» – сказав Джей. – «Це честь і слава! Ваше ім'я буде занесене до списку почесних громадян. Запис про ваші вбивства – буде збережений для нащадків. Окрім того, ви отримаєте від уряду нову лазерну зброю, і згодом вам буде вручений посмертно срібний знак сонця. «Посмертно?» «Саме так», – підтвердив Джей. «Срібний знак сонця завжди присуджується посмертно. Це не применшує значення наданої честі». Я погоджуюся із вами. Ви маєте ще щось мені сказати? М? Як переможець у лотереї, ви візьмете участь у символічній церемонії полювання, яка знаменує собою початок щорічних ігор. Полювання, як ви знаєте, уособлює спосіб життя Омеги. У полюванні ми бачимо вияв усіх можливих драматичних переживань, прийомів. Підйомів і падінь, пов'язаних із трепетом погоні та запалом боротьби Навіть пеонам дозволено брати участь у полюванні Адже це єдине свято, відкрите для всіх Яке символізує здатність простої людини піднятися над обмеженнями свого статусу Якщо я вірно зрозумів то я один із тих, кого обрали за об'єкт полювання. Так, підтвердив Джей. Але ви сказали, що церемонія символічна. Це означає, що вбивати нікого не будуть? Ну ви що, обурився Джей. На Омезі зазвичай символ і річ, яку він позначає, це одне і те ж. Коли ми говоримо про полювання, ми маємо на увазі Справжнє полювання. Інакше це було б просто нікчемною виставою. Якусь мить Барент оцінював ситуацію. Перед ним поставала не надто приємна перспектива. У поєдинку з кількома чоловіками він цілком мав вірогідність вижити. Але щорічне полювання, у якому брало участь все населення Тетрагіду, не лишало йому жодного шансу. Він повинен був передбачити таку можливість. "А як саме мене обрали?" запитав він. "Випадковим відбором", сказав Норінс. "Жоден інший метод не був би чесним щодо переслідуваних, які віддають своє життя заради звеличення слави суспільства Омеги. Я не вірю, що мене Обрали випадково. «Вибір був випадковим», – сказав Джей. «Зрозуміло зі списку підхожих кандидатур. Не кожен може стати здобичу у полюванні. Людина повинна продемонструвати значну ступінь майстерності. Перша, ніж ігровий комітет включить її до списку на відбір. Бути переслідуваним – це честь» честь, яка надається не так просто. «Я цьому не вірю», – сказав Барент. «Ви, урядовці, навмисно переслідуєте мене. Саме у цьому річ». «Зовсім ні. Я можу запевнити вас, ніхто в уряді не має проти вас жодної упередженості. Можливо, ви наслухались дурнуватих історій про мстивих чиновників, але вони...» «Абсолютно не відповідають дійсності. Ви порушуєте закон, але цим ви дошкуляєте не уряду. Протистояння існує тільки між вами і законом». Холодні блакитні очі Джея спалахнули, коли він заговорив про закон. Спина його напружилася, вуста міцно стиснулись. «Закон!» – проповідував він є вищим за злочинця і суддю, оскільки він керує ними обома. Закон невідворотно і неухильно визнає законність або ж протизаконність певних дій. Закон дійсно має власне життя, незалежне від обмеженого часом життя осіб, які йому служать. Закон регулює кожен аспект людської поведінки, тому в тій же мірі, наскільки людська особистість формується законом, настільки й закон набуває властивостей людської особистості. Отож так само, як людська особистість, він має певні людські риси. Для громадянина, який дотримується закону, він є далеким і непомітним. Але якщо хтось нехтує ним і порушує його, то закон виходить зі свого затхлого склепу і вирушає на пошуки відступника. Отже, саме тому я був обраний для полювання. Звичайно, підтвердив Джей. І якби вас не обрали таким чином, то ревнивий і невсипущий закон знайшов би інший спосіб, використав би будь-які інструменти, що є в його розпорядженні. «Дякую, що попередили», – сказав барент. «І скільки у мене є часу до початку полювання?» «О, часу цілком вдосталь. До світанку. Тоді полювання розпочинається. Закінчується на світанку наступного дня». «А що буде, якщо мене не вб'ють? Джей. Посміхнувся. «Повірте, таке трапляється нечасто. Громадянине, Баренте, я впевнений, у вас це не повинно хвилювати». «Але ж інколи таке трапляється?» «Так, ті, хто виживає на полюванні, автоматично стають учасниками ігор». «А якщо я залишусь живим і після ігор?» Не вигадуйте, га? дружнім тоном застеріг його Джей. Але якщо таке все ж таки станеться, не переймайтеся, громадянине, не станеться. Однак я все ж таки хотів би знати, що відбудеться у такому разі. Хм. Ті, хто залишився живим після ігор, знаходяться поза законом. «Звучить доволі заманливо», – промовив барен. «Насправді це не так. Закон, навіть найбільш жорстокий, все ж таки вас захищає. Ваші права можуть бути обмеженими, але закон гарантує їх дотримання. Саме через закон я не вбиваю вас просто тут і зараз». Джей розкрив долоню. І Берент побачив у ній маленький однозарядний пістолет. Закон встановлює межі і визначає поведінку, як злочинця, так і правоохоронця. Безперечно. Наразі з законом визначено, що ви повинні вмерти. Але смертні всі люди. Закон своєю силою дає вам час підготуватися до смерті. «У вас є щонайменше день, а без закону не було б і цього». «Що станеться?» – запитав барен, дивлячись на пістолет. «Якщо я залишусь живим після ігор і опинюся поза законом». «Поза законом існує лише сам чорний», – виголосив Норінс Джей. Той, хто виходить за рамки закону, належить йому. Але краще померти тисячу разів, аніж потрапити живим у руки чорного. Барен давно вже відкинув релігію чорного як забобонну нісенітницю. Але тепер, коли він слухав сповнені щирої віри слова Джея, його почали брати сумніви. Можливо, Є різниця між звичним поклонінням злу і фактичним існуванням того уособлення зла. Але якщо вам пощастить, сказав Джей, то вас вб'ють швидко. Зараз, на сам кінець, я дам вам декілька вказівок. Продовжуючи тримати однією рукою свій пістолет, Джей вільною рукою потягнувся до кишені і витягнув червоний олівець. Швидким, тренованим рухом він зробив олівцем позначки на щоках і лобі Баранта. «Я позначив вас як одного із переслідуваних», – пояснив Джей. «Знаки полювання не видаляються. Ось ваш лазерний пістолет, наданий урядом. Він дістав зброю із кишені і поклав її на стіл. Полювання, як я вам вже і казав, починається на світанку. З того часу будь-хто може вас вбити, окрім іншого переслідуваного. Ви можете вбивати у відповідь, але раджу робити це із максимальною обережністю. Звук і спалах зброї дуже часто видають переслідуваного. Якщо ж ви спробуєте переховуватись, то переконайтеся, що у вас є... Додатковий шлях для втечі, зрозумійте. Є безліч людей, які знають тетрагід набагато краще за вас. Затяті мисливці, які за багато років дослідили усі можливі схованки. Більшість переслідуваних потрапляють у пастку впродовж перших же годин. Удачі вам, громадянине Барента! Джей підійшов до дверей. Він відчинив їх і наостанок знову звернувся до Барента. Я маю сказати, що існує один, хоча навряд чи можливий спосіб збереження життя і свободи впродовж полювання. Але оскільки це заборонено, то я не можу вам сказати, у чому він полягає. Норінс Джей Вклонився і пішов. Декілька разів вмивши обличчя, Барент переконався, червоні знаки полювання на обличчі і справді не змиваються. Увечері він розібрав лазерну зброю, яку надав йому уряд, і оглянув всі її частини. Як він і підозрював, вона була несправною. Він залишив її, віддаючи перевагу Власній. Баррент підготувався до полювання. Він склав у невеличкий наплічник їжу, воду, мотузку, ніж, додаткові боєприпаси і запасний пістолет. Він не знати, з якої причини чомусь, і досі сподівався, що Моера та її організація останньої хвилини надішлють йому, бодай, звістку. Але дива не сталося. За годину до світанку Барент одягнувся і залишив магазин антидотів. Він не уявляв, що роблять інші переслідувані, але сам уже обрав для себе місце, де збирався переховуватись від мисливців. Розділ шістнадцятий. Високопосадовці Омеги добре знають, поведінка переслідуваного відрізняється від поведінки людини в звичайних обставинах. Якби переслідуваний розглядав полювання як абстрактну проблему, він міг би зробити певні більш-менш корисні для себе висновки. Але типовий переслідуваний, яким би видатним не був його інтелект, не може міркувати відсторонено. Адже полюють на нього. Його охоплює паніка. Йому здається, що для нього найбезпечнішим є віддалитися якнайдалі і заховатися чим глибше. Отож, він втікає якомога далі від дому, заглиблюється під землю по підземних лабіринтах каналізації і водогону. Він обирає темряву замість світла, безлюдні закапелки замість переповнених натовпом вулиць. Такий тип поведінки добре відомий досвідченим мисливцям. Зрозуміло, що вони починають пошуки насамперед у цих темних і глухих закотках, у підземних ходах, в закинутих складах та будинках. Саме тут вони здебільшого і знаходять переслідуваних. Барент про це здогадувався, тому відкинув перше інстинктивне бажання заховатися хитросплетінні підземних комунікацій тетрагіду. Натомість за годину до світанку він попрямував до великої, яскраво освітленої будівлі, де розміщувалося Міністерство Ігор. У вестибюлі не було нікого. Барен швидко увійшов і глянув на вказівник. Він піднявся сходами на третій поверх. Проминувши десяток дверей кабінетів, врешті він спинився біля таблички Норінс Джей – заступник міністра Ігор. Якусь мить Барент прислухався, а тоді відчинив двері і переступив поріг. Із рефлексами у Джея все було гаразд. Перш ніж Барент увійшов у двері, старий помітив на його обличчі червоні знаки полювання, відкрив шухляду і потягся до зброї. Барент не хотів вбивати його. Він кинув у джея виданий урядом пістолет і влучив точно в лоб. Від удару заступник міністра похитнувся і сповз по стіні на підлогу. Нахилившись над ним, Баррент перевірив його пульс, аби переконати, що старий живий. Він зв'язав заступника міністра і заштовхав його під письмовий стіл. Оглянувши шухляди, він знайшов табличку «Нарада» не турбувати. Тоді повісив її ззовні на двері і замкнув їх. Далі сів за стіл зі своєю власною зброєю на поготові і почав чекати розвитку подій. Настав світанок. Над омегою піднялося закрите імлою сонця. Із вікна Барен спостерігав за натовпами на вулицях. У місці панувала метушлива карнавальна атмосфера. Святковий Гомін час від часу зненацька перекривався шипінням лазерного променю або відлунням пострілу кульової зброї. До полудня Барент лишався непоміченим. Визираючи крізь вікно, він визначив, яким чином в разі небезпеки можна буде дістатись з даху. Тобто забезпечив собі запасний шлях до втечі. Який радив йому вчора заступник міністра Незабаром Джей прийшов до тями Трохи пововтузивши зі змотузками, якими він був зв'язаний Він заспокоївся і нижком лежав під столом Уже вечоріло, коли хтось постукав в двері «Міністра Джей, можна уйти?» «Не зараз», – відповів Барент намагаючись наслідувати голос Джея. «Я гадав, вас зацікавить статистика полювання», сказав чоловік за дверима. «Поки що громадяни вбили 73 переслідуваних. Вісімнадцять ще не знайшлися. Це значно кращий результат, якщо порівнювати із минулим роком». «Так, добре», відповів Барент. «Відсоток тих, хто ховався... «У каналізації у цьому році вищий. Кілька чоловік намагалися перехитрувати мисливців, лишившись вдома. Решту переслідують у звичайних для переховування місцях». «Чудово!» – промовив Барент. «Жоден досі не зважився прориватись», – продовжував чоловік. «Навіть дивно, що переслідуваним це не так часто спадає на думку. Але, звичайно...» Це звільняє нас від необхідності застосовувати машини. Барент задумався над словами чоловіка. Прориватись? Куди це можна прориватись? І для чого використовують машини? Ми уже підбираємо кандидатури для Ігор, додав чоловік. Я хотів би узгодити з вами список. Покладаюсь на вашу думку, відгукнувся Барент. «Добре, сер. сказав чоловік. Замить, Барент почув, як його кроки віддалилися. Йому здалося, що той чоловік міг щось запідозрити. Розмова тривала надто довго. Треба було припинити її раніше. Можливо, краще перебратися в інший кабінет. Та й щойно він встиг про це подумати, як у двері почали грюкати. «Що таке?» – запитав він. «Громадський комітет пошуку!» – відповів Голос. Відкрийте двері! У нас є підстави вважати, що у вас там переховується переслідуваний!» «Дорниці!» – заперечив барин. «Ви не маєте права сюди заходити! Це урядова установа!» «Маємо!» – наполягав Голос. «Кожне приміщення, офіс чи будинок відкриті для громадян у день полювання! Ви будете відчиняти!» Барент тим часом підійшов до вікна, відчинив його, почув знову гуркіт. Тоді віл двічі вистрілив у двері, аби збити переслідувачів з пантелику, і поліз через вікно. Барент відразу побачив, що дахи тетрагіду виглядали ідеальним місцем для переслідуваних, але саме тому... Переслідуваному і не варто було тут з'являтись Лабіринт, тісно притулених одне до одного дахів, димоходів і шпилів Здавалося, був призначений для того, аби заплутувати погоню Але тут на дахах уже були люди Вони загукали, побачивши Барента. Він кинувся на навтьоки Мисливці бігли за ним Інші обходили його із боків він перестрибнув двохметровий проміжок між будівлями, встиг втримати рівновагу на крутому похилому даху і переліз на його протилежний схил. Паніка додала Баренту швидкості. Він залишив мисливців далеко позаду. І якби йому вдавалося зберігати такий темп ще хвилин десять, він отримав би значну перевагу. Тоді він міг би залишити дахи і знайти краще місце для переховування. Барент наблизився іще до одного широкого проміжку між будівлями. Він не вагаючись стрибнув. Його права нога провалилася крізь стару черепицю аж до стегна. Він підтягнувся на ногах, намагаючись її визволити, але не зміг знайти опори на крутому схилі крихкого даху. Ось він! Обома руками Барент хапався за черепицю. Мисливці були уже на відстані пострілу. Через застряглу ногу він міг стати легкою мішенню. Коли переслідувачі з'явились на сусідній будівлі, барен встиг виламати чималий отвір у даху. Він витяг ногу, а потім, не знайшовши із цієї ситуації іншого виходу, стрибнув вниз у діру. Якусь мить барен летів вниз, а потім приземлився. Спершу на стіл, що розвалився під ним, а далі на підлогу. Він підвівся і побачив, що опинився у вітальні якогось хаджі. Старенька бабуся сиділа у кріслі гойдалці за два кроки від нього. Затіпенівши від жаху, вона автоматично продовжувала гойдатись. Барент почув, як мисливці вдираються на дах. Він пробіг кухнею, Вискочив у задній двері, пробрався через подвір'я, плутаючись у мотузках із білизною, і перескочив через низький живопліт. Хтось вистрелив у нього з вікна другого поверху. Подивившись вгору, він побачив хлопчика, який намагався прицілитись у нього із заважкої для нього зброї. Мабуть, батько заборонив йому полювати поза межами дому. Опинившись на вулиці, Барен помчав аж доки не дістався якоїсь алеї. Місце виглядало для нього знайомим. Він зрозумів, що перебуває у кварталі мутантів неподалік від будинку Міли. Почувши крики мисливців десь далеко позаду, він рушив просто до того будинку. Там побачив прочинені двері. Вони були тут усі разом. Одноокий, лиса стара і міла. Вони не виказали жодного здивування, коли Барен забіг. Значить, вони обрали вас у лотереї, сказав старий. Ну, ми знали, що таке станеться. Барен запитав. Міла побачила це у воді? Не було потреби, знизав плечима старий. Це можна було легко передбачити, знаючи, що ви за людина. Сміливий, але не жорстокий. «Саме у цьому ваші проблеми, Баренте!» Старий не притримувався обов'язкової форми звертання до привілейованого громадянина. «Я рік за роком бачив, як відбуваються такі речі. Ви б не повірили, скількох молодих людей, таких як ви, що з'являлися у цій кімнаті, ледь переводячи дух, і тримали зброю так, ніби вона важить цілу тону, ми бачили. Вони очікували, що ми допоможемо їм». «Але мутанти не люблять вплутуватися у неприємності!» «Замовкни, Деме!» – сказала раптом старша жінка. «Вам, я гадаю, ми допоможемо!» – глянувши на неї, промовив Дем. «Наша Міла хоче зробити це із особистих причин!» Рот старого скривила сардонічна посмішка. «Ми з матір'ю відмовляли її, але вона наполягла, і оскільки вона єдина із нас має здібності до скринінгу, ми мусимо дозволити їй чинити так, як вирішила вона». Міла промовила. «Навіть за умови, що ми допоможемо вам, дуже мало шансів, що ви не загинете під час полювання». «Якщо мене уб'ють», – сказав Барент, – «то як же тоді...» «Здійсниться ваше передбачення. Пам'ятаєте, ви бачили, як я дивився на свій власний труп, який розлетівся на блискучі скалки?» «Я пам'ятаю», – промовила Міла. «Але ваша смерть не змінить передбачення. Якщо це не трапиться з вами за цього життя, воно просто наздожене вас у іншому втіленні». «Це зауваження...» Аж ніяк не потішило Барента. Він запитав, «А що мені наразі робити?» Старий подав йому оберемок ганчір'я. «Вдягніться на себе! Ну, а я попрацюю над вашим обличчям. Ви, друже мій, станете мутантом!» Невдовзі Барент знову опинився на вулиці. Він був вдягнений, у якесь дрантя. Під ним він тримав зброю, а у вільній руці кухоль для жебракування. Старий досконало попрацював із рожево-жовтим пластиком. Чоло Барента тепер жахливо роздулось, а розплесканий ніс мало не торкався вилиць. Форма його обличчя змінилась. Знаки полювання були приховані. Загін мисливців пробіг поруч, навіть не глянувши в його бік. У Барента почала з'являтись надія на порятунок. Він виграв такий цінний для нього час. Останні промені повитого імлою сонця Омеги зникали за обрієм. Ніч давала йому додаткові переваги, і якщо пощастить, він зможе ховатися від мисливців до самого світанку. Після цього звичайно треба було пережити ще й ігри, але Барент не планував брати в них участь. Якщо його маскування виявиться достатньо надійним, аби захистити його від цілого міста мисливців, то його не зможуть знайти і тоді, коли забажають примусити до участі в іграх. Може, після закінчення свята він знову буде мати змогу з'явитися у суспільстві Омеги. Цілком можливо, якщо йому вдасться пережити полювання і уникнути ігор, то він... Отримає якусь особливу винагороду. Таке зухвале й успішне порушення закону мало би бути вартим нагороди. Раптом Барент побачив іще одну групу мисливців із п'яти людей. І серед них був Тем Рент, суворий і гордий в новому мундирі вбивці. «Ейте!» – гукнув йому один із мисливців. Тут не пробігав переслідуваний? Ні, громадянина, сказав Барент, покірно схиливши голову і тримаючи на зброю під лахміттям. Не слухайте його, зауважив інший з чоловіків. Ці кляті мотанти ніколи не говорять нам правди. Давайте пошукаємо, запропонував іще один. Група розійшлася, але Темренд. Лишився чекати їх на місці. Ти справді не бачив, аби хтось із переслідуваних тут пробігав? запитав Рент. Справді, громадянине, відповів Баренд, побоюючись, що Рент впізнає його. Він не хотів того вбивати, а окрім того, не впевнений був, що це йому вдасться. Рефлекси Ренда були просто блискавичними. Однак. Зараз свій лазерний пістолет Ренд тримав в опущеній руці, тоді як зброя Барента була спрямована просто в живіт. Ця перевага у якусь частку секунди могла би бути вартою високої швидкості і точності Ренда. Але якби до цього дійшло, подумав Барент, все, мабуть, закінчилося б нічиєю, Вони швидше за все... Просто вбили б одне одного. «Ну, – промовив Рент, – тоді якщо побачиш когось із переслідуваних, то скажи їм, щоб не маскувалися під мутантів». «Чому?» «Цей трюк довго ніколи не працює», – продовжував спокійно говорити Рент, дивлячись просто на нього. «Він дає приблизно годину перепочинку». А потім інформатори викривають переслідуваного. От якби на мене полювали, я скористався б маскуванням під мутанта, але не відсиджувався б на бордюрі, а спробував би прорватись із тетрагіду. Ви б на це зважились? А вже ж, кілька переслідуваних щороку втікають у гори. Звичайно, чиновники не розповідають цього, тому більшість громадян про це не знає. Але у спілці вбивць зберігається документація про всі трюки і прийоми переслідуваних. І про їхні втечі за весь цей час також. Це частина нашої роботи. «Дуже цікаво», – сказав Барент. Він зрозумів, що Ренд упізнав його – Незважаючи на маскування, тем був гарним сусідом і, мабуть, поганим вбивцею. Звичайно, вирватися із міста непросто, і навіть коли людина вибереться звідси, це ще не означає, що вона вільна. Адже є ще мисливський патруль за межами міста, і навіть гірше за це рендріско замовк. До них поверталася група мисливців. Ренд рушив із ними. Після того, як мисливці його проминули, Баренд став. Ренд дав йому гарну пораду. Без сумніву, декому вдасться втекти із міста. Життя у безплідних горах Омеги мало б бути надзвичайно важким, проте будь-які труднощі кращі за смерть. Тут кожен куток і кожен громадянин прагне його вбити. А якщо йому вдасться вийти за міські ворота, доведеться стерегтися лишень мисливських патрулів. Хоча Тем згадував про щось гірше. Барент задумався, що б це могло бути. Можливо, спеціально навчені гірські мисливці? Нестійкий клімат Омеги, небезпечна флора, фауна. Шкода, що Ренду довелося обірвати пояснення. Із настанням темряви Барен досяг південних воріт. Зігнувшись в три погибелі, накульгуючи і постогнуючи, він пошкандибав до сторожового загону, що охороняв вихід із міста. Розділ сімнадцятий. Охорона на воротах не чинила жодних перешкод. Мутанти цілими родинами втікали з міста, шукаючи безпечнішої місцени серед гір, поки не закінчиться шаленне полювання. Барент приєднався до однієї з таких груп і незабаром опинився в передгір'ї за милю від тетрагіду. Мутанти зупинилися і стали табором. Барент продовжував іти далі. І близько опівночі почав здійматися скелястим схилом однієї із найвищих гір. Він був стомлений і голодний, але навколишнє прохолодне, чисте повітря бадьорило його. Барент почав вірити, що залишиться живим після полювання. Він здалеку почув галасливу групу мисливців, які теж підіймалися на гору. Він без зусиль непомітно обійшов їх у темряві і продовжив свій підйом. Незабаром стало чути лишень завивання вітру у скелях. Була вже, мабуть, десь друга година ночі, і залишалося всього три години до світанку. Несподівано почався дощ. Спершу дрібний, згодом. Він перейшов у холодну грозову зливу із яскравими спалахами блискавиць і гуркотінням грому. Це була звичайна, цілком очікувана для Омеги погода. Барент знайшов собі прихисток у неглибокій печері і вважав іще, що йому пощастило. Було би гірше, якби зненацька вдарив мороз. Він сидів, зігнувшись. Залишки гриму стікали із його обличчя. Барент не зводив сонного погляду від схилу гори під ним. Раптом у миттєвому спалаху блиски, йому стало видно, що хтось чи щось рухається вгору, прямуючи просто до його печери. Барент підвівся, тримаючи на зброю і чекаючи чергового спалаху блискавки. Коли блискавиця осяяла все навкруги, він побачив холодний відблиск металу, спалахи червоних і зелених вогників. Коли чергова блискавка осяяла все навкруги, він побачив холодний відблиск металу, спалахи червоних і зелених вогників і декілька металевих щупальців, що хапалися за виступи скель і низькі чагарники на схилі гори. Ця машина була дуже схожа на ту, із якою Барент змагався у підвалі Департаменту юстиції. Тепер він розумів, про що Рент хотів його попередити. І чому так мало хто із переслідуваних зміг врятуватись, навіть якщо вони втікали за межі міста. Цього разу Машина вбивства Макс навряд чи діятиме на вмання, як це робив минулого разу для забезпечення рівних умов боротьби. І, до речі, коробки із запобіжником, мабуть, теж не буде. Коли Макс просунувся на відстань пострілу, Барент вистрілив. Промінь ковзнув по броньованій машині, не зашкодивши їй. Барент залишив своє укриття у печері і почав підійматися вище на гору. Машина невпинно рухалася позаду, чіпляючись за мокрий схил. Барент спробував сховатися від Макса поміж скель, але машина не збивалася зі сліду. Він зрозумів, вона орієнтується, можливо, на нанесені фарбою знаки на його обличчі. Барент спробував скотити на машину каміння з крутого схилу гори, сподіваючись викликати лавину. Але Макс встигав ухилятися від більшості каменів, а решта просто відскакували від нього, не завдаючи йому жодних пошкоджень. Зрештою, Барент наштовхнувся на скелю, яка стрімко здіймалося вгору. Видертись на неї йому було уже не до снаги, тому він лишився чекати. Коли машина підібралася в притул, він підніс лазерний пістолет до металевого панцера і натис на спусковий гачок. Макс здригнувся. Тоді вирвав зброю з його руки і обхопив своїми щупальцями його шию. Металеві обійми почали стискатись. Барент відчув, що втрачає свідомість. Остання думка, що майнула в його голові, чи цей металевий обруч задушить його, Зламає шию чи просто відірве голову. І раптом залізні обійми розімкнулись. Машина відступила на кілька кроків. Засяяли перші ранкові промені. Барент пережив полювання. Машина не була запрограмована на вбивство після світанку. Але вона й не відпускала його. Вона тримала Барента у полоні в тісному закотку під скелею, поки не підійшли мисливці. Вони повернули Барента до тетрагіду, де натовп бурхливими оплесками привітав його як героя. Після двохгодинної урочистої ходи Барента і ще чотирьох вцілілих чоловіків доставили до офісу комітету з нагород. Голова комітету – Виголосив коротку і дуже зворушливу промову про майстерність і мужність, які виявив кожен із них, а тоді надав кожному із них звання хаджі і подарував маленькі золоті сережки, як ознаки їх статусу. Після завершення церемонії голова побажав кожному новому хаджі легкої смерті на іграх Розділ 18 Сторожа вивела Баранта із офісу комітету з нагород Його провели повз ряди підвалів під ареною І зачинили в камері, повідомивши, що довго чекати не доведеться Ігри уже почалися, і його черга настане незабаром. У камері, призначений для трьох осіб, їх було дев'ятеро. Більшість чоловіків сиділи або лежали у мовчазній апатії. Вони вже наперед змирилися зі смертю. Але один із них точно не збирався вмирати. Побачивши Барента, він посунувся ближче до дверей. «Джо?» Кредитний шахрай всміхнувся. Ха, сумне місце для зустрічі Віле, чи не так? А ти тут з якого дива? А, політика, сказав Джо. Це небезпечна справа на Омезі, особливо під час Ігор. Я думав, що я в безпеці, але... Він знизав плечима. Але мене обрали для Ігор сьогодні вранці. А чи є, бодай, якийсь шанс на порятунок? «Шанс є, – заспокоїв його Джо. – Я сказав тій дівчині про тебе. Можливо, її друзі зможуть щось зробити. Ну, а щодо мене, то я маю надію на помилування». «А це можливо? – запитав Барент. Можливо, все. Однак краще не надто на це сподіватися. – А що мається на увазі під іграми? – поцікавився Барент. Все, що тільки можна уявити сказав Джо. Бійки між учасниками, змагання із різноманітними представниками флори і фауни Омеги, дуелі із застосуванням різної зброї, кажуть, все це відбувається за зразком якогось стародавнього фестивалю на Землі. І якщо хтось залишиться живим, то він опиниться поза законом? Саме так. Але скажи, що означає бути поза законом. «А я не знаю», – зізнався Джо. «Ніхто цього, мабуть, не знає, доладу. Все, що я зміг дізнатись, це те, що той, хто виграв у іграх, належить чорному. Мабуть, нічого доброго в цьому теж нема». «Воно й не дивно. На омезі взагалі дуже мало доброго». «Ну, не так тут же й погано», – сказав Джо. «Ти просто не маєш належного духу для...» Його перервав прихід сторожі. Прийшов час виходу на арену. «Щось немає твого помилування?» – запитав Барент. «Ну таке», – відізвався Джо. Вони пройшли під наглядом суворої охорони і вишукувалися біля залізних дверей, які відокремлювали блок із камерами від головної арени. Коли капітан сторожі уже збирався відчиняти двері, гладкий гарно вдягнений чоловік вибіг до них із бічного коридору, розмахуючи аркушем паперу. Що сталося?» – запитав капітан Варте. Лист про взяття на поруки, сказав товстун, передаючи папірець капітану. Окрім того, ось тут наказ про припинення дії. Він витягнув із кишені інші папірці. А ось повідомлення про банкрутство, іпотеку, нарахування на зарплату і лист щодо процедури ХБА Скорпус. Капітан зсунув шолом на потилицю і почухав своє вузьке чоло. «Я нічого не розумію у цих ваших адвокатських штучках. Що все це значить? Його звільнено», – сказав Товстун, вказуючи пальцем на Джо. Капітан взяв папери, переглянув їх іще раз, а тоді спантеличено передав своєму помічнику. «Гаразд!» – сказав він. «Забирайте! У старі часи все було не так. ніщо не могло зупинити впорядкованої процедури Ігор». Переможно всміхнувшись, Джо пройшов крізь ряди охоронців і приєднався до гладкого адвоката. Він запитав його, «У вас немає документів щодо Віла Баррента?» «Ні, його справою займався не я. Боюсь, її не завершать і до завершення, Ігор». «Я, чого доброго, загину раніше», – подав голос Баррент. «Я можу запевнити вас, це не завадить законному провадженню справи», – гордо заявив Товстун. «Мертвий ви будете чи живий, а ваші права...» «Будуть дотримані!» «Гаразд! Ходімо! Досить базікати!» Сказав капітан Варти. «Успіху!» Гукнув Джо. Вервечка ув'язнених потяглась повз залізні двері на яскраво освітлену арену. Баррент пережив рукопашні поєдинки, у яких загинула чверть учасників. Після цього Озброєні мечами чоловіки повинні були протистояти найнебезпечнішим тваринам Омеги. Серед цих звірів були хінтоліт і хінтосцит, загрозливого вигляду монстри із міцним панцирем і страшними щелепами. Природним середовищем їх проживання був пустельний регіон далеко на південь від Тетрагіду. Поки цих тварюк нарешті вбили, вони знищили 15 осіб. Коли надійшла черга Барента, йому випало змагатися із Саунусом, літаючим чорним плазуном із західних гір. Спершу Віл відступав під натиском цієї потворної істоти з отруйними зубами. Але, на щастя, він здогадався вчасно, як її здолати. Барент облишив надію вразити міцну непробивну шкіру Саунуса і спробував, Відтяти широке віяло його хвоста. Коли йому це вдалося, Саунас втратив здатність втримувати баланс при польоті, і рептилія врізалася в високий бар'єр, що відділяв учасників бою від глядачів. Це дозволило Баренту відносно легко нанести останній удар, вразивши одне єдине око істоти. Захоплений натовп винагородив переможця тривалими оваціями. Повернувшись на лаву запасних, він продовжував споглядати ігри. Він бачив, як інші чоловіки боролися проти трихомодарів, неймовірно спритних маленьких істот розміром із щура зі звичками скаженої розсомахи. Ці створіння встигли знищити п'ять команд в'язнів, Після короткої інтермедії у вигляді рукопашного бою арену розчистили знову. Тепер на ній з'явились земноводні тварини, кріатини. Мляві й повільні вони зате були повністю захищені дуже товстим жорстким панциром. Їх тоненькі, немов батоги хвости, котрі водночас слугували їм жалом, наражали на небезпеку будь кого хто наближався до них. Баренту довелося боротися із одним із них. Уілл до цього уважно спостерігав за попередніми поєдинками і виявив одне єдине місце, куди жала кріатинів не могли дістатись. Він обрав зручний момент і стрибнув просто в центр широкої спини кріатина. Коли істота відкрила свою гігантську пащеку, Барент запхав у неї меча. Кріатин сконав майже миттєво. Натовп виявив своє схвалення, закидавши арену подушками із сидінь. Барент, єдиний переможець, стояв на залитому кров'ю піску. Решта учасників ігор були уже або мертві, або важко поранені. Він чекав якого звіра комітет Ігор обрав для подальшого змагання із ним. Раптом крізь пісок пробився паросток. Далі другий. Впродовж кількох секунд на арені виросло приземкувате розлоге дерево. Від нього розросталося безліч коренів та пагонів, які затягували всю плоть, живу чи мертву, в п'ять невеличких отворів навколо основи стовбура. Це був карріон – дерево, що походило з північно-східних боліт і було завезене сюди із величезними труднощами. Казали, що воно дуже вразливе до вогню, але Барент вогню не мав. За допомогою свого дворучного меча Барент відсікав видкі пагони, але на їх місці виростали нові. Він працював із шаленою швидкістю, аби вберегтись від їх наступу. Його руки почали втомлюватись, але дерево відновлювалося швидше, ніж він встигав розправлятися з пагонами. Здавалося, знищити його не є можливим. Єдина надія Барента була на відносну повільність руху пагонів. Вони були доволі швидкими, але програвали порівняно із швидкістю реакції людини. Барент відмахувався мечем з кутка арени. Куди його відтіснили повзучі пагони. І ще один меч лежав за кілька кроків, наполовину заритий в пісок. Щойно Барен дістався до нього, як із натовпу пролунали попереджувальні крики. І відразу тієї жмиті біля його гомілки з'явився черговий пахін. Він відсік його, але інші пагони вже обгорнулися навколо талії. Барент зарився ногами у пісок і вдарив мечем об меч намагаючись викресати іскри. З першої ж спроби меч у його правиці розламався навпіл. Барент підхопив уламок і продовжував бити по ньому вцілілим мечем, той час як пагони підтягували його все ближче і ближче до страшних отворів. І нарешті з уламка криці, злетіла хмарка іскор, сягнувши одного із пагонів. Із неймовірною швидкістю той спалахнув полум'ям, яке прокотилося аж до стовбура дерева. П'ять його отворів ротів застогнали, коли вогонь впритул наблизився до них. Якби пожежа тривала і далі, барен згорів би живцем, тому що арена майже вся була заповнена легкозаймистим гіллям. Але полум'я загрожувало не тільки йому, але й дерев'яним стінам арени. Тому загін пожежної охорони Тетрагіду доволі швидко загасив вогонь, врятувавши таким чином і Барента, і глядачів. Похитуючись від утоми, Барент стояв у центрі арени, очікуючи, що іще буде застосовано проти нього. Але наразі нічого не відбувалось за мить із урядової ложі пролунав сигнал. І натовп вибухнув оплесками. Ігри закінчились. Барент вижив. Але глядачі не лишали свої місця вони хотіли побачити, що станеться із Барентом, який опинився поза законом. Він почув притамоване, шанобливе зітхання натовпу. Віл Барент швидко обернувся і побачив, що в повітрі з'являється вогняна цятка. Вона зростала, випускала струмені світла. Скоро її блиск став настільки нестерпним, що на неї не можна було звести очей. Барент пригадав слова дядька Інгемара. Інколи чорний винагороджує нас, з'являючись у своїй жахливій красі, вогненої плоті. Так, племіннику, я фактично мав честь бачити його. Два роки тому він з'явився на іграх. І так само, здається, минулого року. Цяюча пляма перетворилася на червоно-жовту кулю діаметром близько двадцяти футів. Її нижній край ледь-ледь торкався землі. Вона продовжувала збільшуватись. Посередині куля ставала тоншою, ніби в неї з'являлася тарія, а вище цього потончення частина її стала непроникно-чорною. Зараз це були вже дві кулі – блискуча і темна, з'єднані вузькою перетинкою. Барент побачив, як темна куля видовжилась і набрала знайомих обрисів рогатої голови чорного. Барен спробував втекти, але величезна істота із чорною головою наздогнала, схопила його і закрутила у вихорі сліпучого сяйва. Світло заливало все його єство. Він хотів закричати, але втратив свідомість і поринув у темряву.